איכה ישבה בדד, העירה רבתי עם, הייתה כאלמנה, רבתי וגויים, שרדתי במדינות, הייתה למס. בכו תבכה בלילה, ודמעתך על לחייך, אין לך מנחם מכל אוהביה. כל רעיה בגדובך, היו לך לאויבים. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דרכי ציון אבלות, מבלי באי מועד, כל שעריה שוממין, כהניה נאנחים, בתולותיה נוגות, והיא מרלח. היו צריה לראש, אויביה שלו, כי אדוני הוגה על רוב פשעיה, עולליה הלכו שבי לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרה, היו שריה כאילים לא מצאו מרעה, וילכו ולא כוח לפני רודף. כל מחמודיה אשר היו ממקדם, בנפול עמך ביד צר, ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבתיה. חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה, כל מכבדיה הזילוה, כי ראו ערוותה, גם היא נאנחה ותשוב אחור. טומאתה בשוליה, לא זכרה אחריתה, ותרד פלעים, אין מנחם לך. ראה אדוני את עוניי, כי הגדיל אויב. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשך, אשר ציוויתה לא יבואו בקהל לך. כל עמך נאנחים. מבקשים לכם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. ראה אדוני והביטה, כי הייתי זוללה. לא אליכם כל עוברי דרך, הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאובי אשר עולה ללי, אשר הוגה אדוני ביום חרון אפו. ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה. פרס רשת לרגלי השיבני אחור. נתנני שוממה כל היום הדבה. נסקד עול פשעי בידו. יסתרגו עלו על צווארי הכשיל כוחי. נתנני אדוני בידי לא קום. סילחו לבירי, אדוני, מקרבי, קרא עלי מועד לשבור בחורי. גת דרח אדוני לבטולת בת יהודה. על אלה אני וכיה, עיני עיני יורד המים, כי רחק ממני מנחם, משיב נפשי. היו בני שוממים, כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. ציווה אדוני ליעקב סביביו צריו. הייתה ירושלים לנידה ביניהם. צדיק הוא אדוני, כפי הוא מריתי. שמעונה כל העמים וראו מכאובי. בתולותי ובחורי הלכו בשבי. קראתי למה אהבי, הם רימוני. כהני וזקני בעיר גבעו, כי ביקשו אוכל למו, וישיבו את נפשם. ראה אדוני כי לי, מעי חומר מרו, נהפך ליבי בקרבי כי מרו מריתי, מחוץ שכלה חרב, בבית כמוות. שמעו כי נאנך אני, אין מנחם לי, כל אויבי ישמעו רעתי, ססו, כי אתה עשית, הבאת יום קראת, ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך, ועולל אלמו, כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות אנחותי ולבי דבי. איכה יעיב באפו אדוני את בת הציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר הדום רגליו ביום אפו. בילע אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב, הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, הגיע לארץ, חלל ממלכה ושריה. גדע בה חורי אף כל קרן ישראל, השיבה חור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה, אכלה סביב. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויה הרוג כל מה מחמדי עין. באוהל בציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב, בלע ישראל, בלע כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תענייה וענייה. ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיחת אדוני בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו, ניער מקדשו, הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועיד. חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נעתה קו, לא השיב ידו מבלע, ויאבל חיל וחומה יחדיו אומללו. טבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה וגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני. ישבו לארץ, ידדמו זקני בת ציון, העלו עפר על ראשם, חגרו שקים, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. כלו ודמעות עיני, חמרמרו מעי, נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. לאמותם יומרו, איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חיק אמותם. מה עידך? מה אדמה לך, הבת ירושלים? מה אשווה לך ואנחמך בתולת בציון? כי גדול כים שברך, מי ירפא לך? נביאייך חזו לך שב וטפל, ולא גילו על עוונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסעות שב ומדוחים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, ויניעו ראשם על בת ירושלים. הזאת העיר שיומרו כלילת יופי, מסוס לכל הארץ. פצו עלייך פיהם כל אויביך, שרקו ויחרקו שן, אמרו בלענו. אך זה היום שקיווינוהו, מצאנו ראינו. עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי הרס ולא חמל, וישמח עלייך אויב הרים קרן צרייך. צעק ליבם אל אדוני, חומת בציון, ציון, הורידיך נחל דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי רוני ולילה לראש אשמורות, שפכי חמיים ליבך נוכח פני אדוני. שאי אליו כפייך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשים פר ים עוללי טיפוחים אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותי ובחורי נפלו וחרב, הרגת ביום אפך, טבחת, לא חמלת. תקרא היום מועד מגורי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד. אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם. אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו. אותי נהג ויולך חושך ולאור. אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. בילה ושרי ועורי שיבר עצמותי. בנה עלי ויקף ראש ותלאה. במחשכים הושיבני כמתי עולם. גדר בעדי ולא אצא הכביד נחושתי. גם כי אזעק ואשביע סתם תפילתי. גדר דרכי בגזית נתיבותי עיבה. דוב אורב הוא לי ארי במסתרים. דרחי שורר ויפשחני, שמאני שומם. דרך קשתו ויציבני, כמטרה לחץ. הביא בכליותי בני אשפתו. הייתי שחק לכל עמי, נגינתם כל היום. השביעני ומרורים, הרבני לענה. ויגרס בחצץ שיני, הכפישני באפר, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. ואומר אבד נצחי ותאכלתי מאדוני. זכור עוני ומרודי לענה הראש. זכור תזכור ותשוח עלי נפשי. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. חדשים לבקרים רבה אמונתך. חלקי אדוני אמרה נפשי על כן אוכל לו. לא. טוב אדוני לקובב, לנפש תדרשנו. טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני. טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, ישב בדד וידום, כי נטל עליו, ייתן בעפר פיהו, אולי יש תקווה, ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה, כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם קרוב חסדיו, כי לא ענה מלבו, ויגה בני איש, לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, להטות משפט גבר נגד פני עליון, לעוות אדם בריבו, אדוני לא ראה, מי זה אמר ותהי, אדוני לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו? נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני. נישא לבבינו אל כפיים, אל אל בשמיים. נחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. זקות ואף ותרדפנו, הרגת לא חמלת. סקותה וענן לך מעבור תפילה. שחי ומאוס תסימנו בקרב העמים. פצו עלינו פיהם כל אויבינו. פחד ופחד היה לנו השט והשבר. פלגמאי אם תרד עיני על שבר בת עמי. עיני נגגרה ולא תדמה מעין הפוגות. עד ישקיף וירא אדוני משמיים. עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. צוד שדוני כציפור אויבי חנם. צמתו ובור חיי וידו אבן בי. צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי. קראתי שמך <שמחה> אדוני מבור תחתיות. קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי, לשבעתי. קרבת ביום אקראיך, אמרת אל תירא. רבת, אדוני, ריבי נפשי, גאלת חיי. ראית, אדוני, עבדתי, שופטה משפטי. ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי, שמעת חרפתם, אדוני, כל מחשבותם עלי. שפתי קמי והגיונם עלי כל היום. שבטם וקימתם הביטה, אני מנגינתם. תשיב להם גמול, אדוני, כמעשה ידיהם. תיתן להם מגינת לב, תעלתך להם. תרדוף באף ותשמידם, מתחת שמי אדוני. איכה יועם זהב, ישנה הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים, המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. גם תנים, חלצו שד, הניקו גוריהן, בת עמי לאכזר, כיעינים במדבר. דבק לשון יונק אל חיכו בצמא, עוללים שאלו לחם, פורס אין להם. האוכלים למעדנים נשממו בחוצות, האמונים עלי תולע, חיבקו השפטות. ויגדל עוון בתעמי עמי מחטת סדום, ההפוכה כמורה געה ולא חלובה ידיים. זכו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם. חשך משחורת עורם, לא ניכרו בחוצות, צפד עורם על עצמם, יבש היח עץ. טובים היו חללי חרב, מחללי רעב, שהם יזובו מדוכרים מתנובות שדי. ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן, היו לברות למו בשבר בת עמי. כלה אדוני את חמתו, שפך חרון אפו, ויצאת אש בציון, ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מחטות נביאיה, עוונות כהניה, השופכים בקרבה דם צדיקים. נעו עברים בחוצות, נגועלו בדם, בלו יוכלו, יגעו בלבושיהם. סורו תמה, קראו למו, סורו סורו, אל תיגעו, כי נצו גם נעו, אמרו בגויים לא יוסיפו לגור. פני אדוני חלקם לא יוסיף להביטם, פני כהנים לא נשאו, וזקנים לא חננו. עודנו תכלנה עינינו אל עזרתנו הבל, בציפייתנו ציפינו אל גוי לא יושיע. שדו צעדנו מלכת ברחובותינו, קרב קצנו, מלאו ימינו, קיבה קצנו. כלים היו רודפנו מנשרי שמיים, על ההרים דלקונו במדבר ערבו לנו. רוח אפנו, משיח אדוני, נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו, בצילו נחיה בגויים. שישי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשכרי ותתערי. לא תם עוונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך, פקד עוונך בת אדום, גילה על חטותייך. זכור אדוני מה היה לנו, הביטה וראה את חרפתנו. נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים. יתומים היינו ואין אב, עם מותנו כאלמנות. ממנו בחסף שתינו, עצינו במחיר יבואו. על צווארנו נרדפנו, יגענו ולוהו נחלנו. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו. עבדים מה שלווינו, פורק אין מידם. בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר. עורנו כתנור נחמרו מפני זלעפות רעב. נשים בציון ענו בטולות בערי יהודה. שרים בידם נתלו, פני זקנים לא נהדרו. בחורים תיכון נשאו, ונערים בעץ קשלו. זקנים משער שבטו, בחורים מנגינתם. שבת משוץ לבנו, נפח לאבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו, כי חטענו. על זה היה דווה לבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ששמם, שועלים הלכו בו. אתה, אדוני, לעולם תשב, כסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? השיבנו, אדוני, אליך, ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי אם המעוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד.